Той поставив козак Нечай та сторожу в місті, а сам пішов до куманьки дзвінок риби з'їсти. Довго-довго виспівував кобзар про славного козацького лицаря Данила Нечая, а побратим Нечая Богун Іван, слухаючи ту думу, весь пірнув згадки про минуле, що було всього шість років до цього, але здавалося дуже давнім, Хто ще лишився живий з нас, міркував він, що вийшли з січі поруч з Богданом. Прибийніс, Анжа, Нечай, Морозенко, Полов'ян, Мозер, Небаба, Чорнота, Бурляй, Мискодубина. Всі вже поклали свої голови за неньку Україну. От про побратима Данила вже співають кобзарі. Чи й про мене ж співатимуть, і чи скоро заспівають? Від кого ти навчився цих дум? спитав богун, коли втомлений кобзар спинився. Ні від кого не вчився, відповів той, повернувшись до богуна своїм незрячим чолом. Сам усе те бачив. Сам скрізь з ляхами бився, як захопили вони рік мене пораненого та випекли мені очі, так оце мені Господь Милосердний так дав, що я все, що було, пригадую та й виспівую. Кобзаря почували горівку, і він почав заїдати салом. Вогун придивлявся до співця і пригадував, що схожий на нього козак бував і біля нього в походах. «Чи ти не Дмитро Верша?» – спитав він. Та вершиш, а ти хто? А я богун, Іван. Ну, поздоров тобі, Боже, що ти пізнав мене незрячого, сказав кобзар і, знявши трохи шапку, вкладився в угнові. Ти славний козак, і коли помреш, то я про тебе пісню складу. Тільки живи собі на здоров'я, а в країні на славу. Що ж ти про мене співатимеш? А що мені Господь скаже? А от тільки... Не огнів тобі, Богу, не скажу, Нечай любіший за тебе нам був. Але через що саме? Бо веселіше з ним було. Хіба так у таборі було, Коли б ми оце з нечаєм зараз стояли. Та тут би горілка, музики, танки, Земля було стогне до гопака. То певний козак був, А ти хоч і великий воєвник і лицар, Та тільки на козацької вдачі. Не п'єш, не гуляєш, сумуєш чогось. Також мені Бог дав. А чи добре ж, що Нечай так гуляв і сам поліг головою, і полк свій вигубив? Полягли вони, правда. Проте, дай Боже, і всякому так. Чого довго по світу поневірятись, аби слави козацької здобути? У цю хвилину позаду почулися голоси. Хтось питав про наказного гетьмана. Богун підвівся і побачив з десяток селян, узброєних хто чим. «Що скажете, добрі люди?» «Куди ж це ти, пане полковнику, з козаками мандруєш? А нас знову на поталу неситим панам покидаєш? А ви звідки ляс спитав Богун? З Демівки. У нас зібралося аж три тисячі козаків. Не хочемо ми ані панам коритися, ані осель своїх покидати. Будемо битися до останнього. Дай же нам помочі, бо чутка є, що ляхів як сарани йде. Не воля моя, щоб вам, брати мої помочі дати, бо йдуть татари на умань». І мусю я те місто заступити, щоб на чигирин татарів не пустити. А як же ми, бідколися селяни? До нас же з околиць люди позбігалися. Самих жінок та дітей більше як 10 тисяч скупчилося. Знущатимуться з них ляхи, жінок гвалтуватимуть. Що маю чинити? Сумам у серці, говорив богун. Радий я сам 10 разів вмерти, щоб тільки не бачити нашого безголов'я. Але не можу я про одне село дбати, коли треба дбати про долю всієї України. Та вже дай нам, хоч ваташка, загукали селяни всі разом. У нас нікогосінько з досвідчених козаків немає, самі посполиті. Ваташка дам, сказав вогун і обвів очима навколо, шукаючи кого б дати. Вам треба такого, щоб радий був іти на видиму смерть. Дозвольте, брати, мені умерти. Вклонився вогновий старий влучко. «Ти хочеш піти за ватажка? А ти ж знаєш, скільки ворогів. Знаю, добре знаю, хочу вмерти за рідний край. Показакував я на своєму віку досить. Час уже і годі сказати, а то, щоб часом бронь Боже не захворіти та не вмерти по жіночому на ліжку. Защеміло в богуна серце. Тяжко йому було, з вірним товаришем навіки розлучатися, але не пустити козака за рідний край мертвий не годилося. «Жаль мене, за серце бере розлучаючись з тобою, мій друже вірний», – сказав богун. «Не віддавай же за дурницю свого дорогого життя. А ви, – звернувся богун до селян, – глядіть, бережіть мого товариша, славного на всю Україну, заступайте його від ворожих шабель та стійте одностайно» а як ні, то нема чого й заходжуватись до змагання. «Проте не турбуйся», – відповідали селяни. «На чому стали, та й вчинимо, всі поляжемо, як у буші полягли, а не дамося живі ворогам на знущання. Віддаємо всі, що прийшов нам час. Ще вчора гріхи свої на духу спокутували». «Візьми сотню козаків», – звернувся Богун до Влучка, «викликає охочих». Селяни радіючи – Кланялися богнові, а Влучко зараз же зліз з воза і почав гукати на весь табір. Агу, козаки козаки-молодці, славні лицарі! Хто з вас світом нудить, ідіть до мене! Кому життя обридло, той мені буде братом! Хто хоче голову за неньку в країну покласти, той мені найлюбіший товариш! Всі йдіть до мене!» За кілька хвилин Влучко обступив цілий натовп охочих, так що довелося навіть мірятися, кому достанеться йти. Богун зняв шапку, поцілував вірного товариша на останнє, і старий козак повів свою ватагу. Лучко знайшов те, чого шукав. Коли через кілька день до Демівки наблизилося переднє польське військо і почало її добувати, він з Демівцями добре його погромив і вигубив чимало ворогів. Але через день до неї надійшло велике вороже військо з гарматами. Запалило бомбами хати і штурмом вдерлося в місто. Тоді вулицями і по хатах щинилася смертельна січа. Українські діти засипали полякам піскомочі, жінки і дівчата обливали їх окропом, а селяни рубали сокирами, різали косами і кололи вилами. Цілий день, всю ніч і ще півдня – не вгаваючи, тяглася ця різанина, поки вулицями потекла кров, як після дощутича вода, а трупи лежали вже скиртами. Сам Лучко на сей раз не стрілями бив ворога, а рубався шаблею, обстоюючи окопи. А коли поляки вскочили вже в місто, він з козаками продрався поміж ворогами до церкви і обороняв її, аж поки вона не зайнялася. Тут, біля пожежі, на Майдані, він і поліг. Головою з усіма козаками, дорого віддавши своє життя. Демівці додержали свого слова. Всі полягли за рідний край разом з жінками і дітьми. Прибувши до Умані, богун похабцем почав арештувати її та озброювати мешканців. На окопи, що були пороблені навкруг міста, повитягали гармати, понатягали колод, щоб кидати їх на ворогів, коли ті лістимуть наверх А щоб лісти було трудніше Богун зволів носити на окопи воду Та поливати неї передні стіни Вода зразу замерзла Бо саме заходило водохреща І стояли люті морози Через це окопи скоро стали, мов, крижані Ну і хитрий же наш Богун Гомоніли поміж себе козаки Поливаючи окопи І вигадаєш, що таке Ну хто б таки його надумав Щоб з окопів зробити скобзалку Саме добре тепер на громаках спускатися. І козаки робили з криги громаки, весело пустуючи, спускалися за у рівчаки, не думаючи про те, що, може, завтра, по цих самих окопах, вони покладуть свої голови. Ледве вспів богун упорядкувати Умань до облоги, як з півдня, мов сарана, висипала з лісу орда, а з заходу темною хмарою підступили ляхи. Ті й другі поєдналися. І облягли Умень з усіх боків, так що, здавалося, і гадюці не було б, де пролізти. І скільки не дивився Богун навколо, ані в який бік не бачив він краю ворожого табору. А ворогів було більше, як двісті тисяч. У нього ж під рукою було дев'ять тисяч козаків та тисяч п'ять мешканців-уменців. Ставши табором, Потоцький послав до козаків посланця, умовляючи їх не змагатися даремне, а піддатись на милість короля. Замість одмови богун звелів палити ворожий табір із гармат. Тоді Потоцький викотив усі свої гармати і почав запалювати місто бомбами, але козаки накривали хати повстями та шкурами і не давали вогню розпалитися. Побачивши, що бомбами нічого не вдіють, спільники на третій день пішли на окопи штурмом. Чимало поляків і татарів полягло від козацьких куль, поки добігли вони до рівчаків, а вже вилізти з тих рівчаків наверхов не судилося нікому через склизоту. Тим часом з поля ляхи й татари сунули й сунули, і у рівчаки, мов весняна повідь, уливалися на її повки. Скоро по рівчаках не було вже місця, щоб стояти, а з поля все сунулися поляки плигали прямо на голови своїм, бо не мали сили здержати тиск задніх натовпів. Тут почалася по рівчаках боротьба ляхів з ляхами, а татарів з татарами, бо всяк намагався бути на версі, а не на споді, під ногами натовпу. Вороги давили один одного ногами і різали зброєю, аби не лишитися на споді. За годину рівчаки були повні трупу і живих людей, що гинули під вагою трупів. Загативши своїм трупом рівчаки, вороги почали лізти вже вище на вали, але через склизоту вони падали назад, ріжучись об власну зброю. Почали тоді ляхи рубати лід шаблями та робити приступки, але це брало багато часу, і козаки вбивали їх з рушниць, а як бачили, що де-небудь вороги долазили вже до гори, то стін кидали колоди, і всяка колода давила кілька десятків ворогів. Потоцький та Хамамбет Мурза, що керував татарським військом, не вважали велику страту людей, бо війська в них було більше, ніж треба, і зважили на тому, щоб хоч би як одобути умань і взяти богуна в бранці. Як неславно і завзято оборонялися козаки, а все-таки становище їхнє щогодини гіршило, бо далі скерти ляцького і татарського трупу Зростали вище та вище і скоро мали досягти до верху окопів. І тоді вже ніщо не перешкодило ворогам вскочити в місто і люто помститися на козаках. Побачивши, що в одному місці ляхи вже ось-ось вилізуть на окопи, богун покликав довню. Бери, брате, півтисячі козаків і держися тут до загину, а я вдарю на ляхів ззаду. Сам Богун взяв 30 сотень вершників і, вибігши з ними за браму, гукнув Ану, діти, покажемо ляхам козацьку вдачу. Невразливість під час усієї війни та незмінна вдача в бойовищах зробили те, що богун тепер прямо грався з смертю, виробляв з ворогами такі несподіванки, що нікому б того й думку не впало. Так і тепер, коли поляки досягли вже верху окопів, і щепилися там. Груди до грудей здобнею і, здавалося, зараз захоплять собою умень. Несподівано позад штурмових полків заблищало шаблями тридцять сот комонних козаків. І вдарили ті козаки на них, мав блискавка з дощової хмари. Жах узяв поляків і втиснуті з двох боків кинулися вони в розтіч. Богунові того тільки й треба. Справив він тут їм такий кривавий бенкет, що такого не було від... Баттоського бойовища. Угляділи татари, що їхні спільники тікають, кинулися і собі геть до свого табору. Задзвонили в уманів усі дзвони, і з церков вийшли на Майдан Попи з корогвами, щоб там зустріти і поблагословити свого охоронця, славного побідника, численного ворожого війська. А вагун на чолі трьох тисяч Завзятих козаків, красуючись у червоному жупані на білому огрі поміж синіми козацькими чумарками, мов пишна рожа поміж Васильками, минув уже уманську браму і під радісні вигуки уманців прямував до майдану. Два дні відпочивали поляки і татари після невдалого штурму, вагаючись, що почати а на третій день піднялися обома таборами і пішли на схід сонця. Це дуже збентежило Богуна, бо зі сходу він сподівався на поміч собі Гетьмана, а поза як Гетьман не віддав, яка велика сила буде у поляків, і що вони вже сполучилися з татарами, то й міг з невеликою силою скочити спільникам до рук. Як Богун гадав, так воно справді й було. Хмельницький йшов на Умань, маючи при собі не більше як 30 тисяч війська разом з москалями, що нарешті прийшли йому на поміч. Провідавши про таку невелику силу гетьмана, спільники пішли йому на зустріч, щоб погромити його на шляху і не допустити сполучитися з Богуном. Щоб перестерегти гетьмана і врятувати його і останнє українське військо, Богун знову викликав три тисячі охочих козаків, вершників і кинувся за ворогами. Всю ніч і день ішов він походом, Чигиринським шляхом, а на другу ніч почув, як на схід сонця ревіли гармати. Вогун зрозумів, що йому не пощастило перестерегти гетьмана, і той, застуканий несподівано величезним ворожим військом, неминуче мусить загинути з усіма козаками або ще гірше дістатись ворогам в бранці, що було б смертю всієї України. А всі думки, мов блискавка, опекли славного полковника і викликали в ньому шалене, нечуване завзяття. Він зважився з трьома тисячами козаків вдарити на численне вороже військо, аби щенити в ньому гармидер і тим полегшити становище гетьмана. «Брати мої любі, славні лицарі!» – звернувся вогун до своїх козаків. «Чуєте, як на сході рвуть гармати? Там з малим військом гине наш козацький гетьман Богдан Хмельницький, що визволив Україну з тяжкого ярма». Ліпше діти мої нам усім тричі вмерти, аніж допустити, щоб гетьмана було взято в бранці. Вдаримо на ворогів ззаду і будемо продиратися до гетьмана на поміч. Що буде, те й буде, а не покинемо товариства в пригоді і не дамо потоптати козацької слави. Чи згодні ви вмерти разом зі мною? Куди ти, батько, загуло по полю, туди й ми за тобою, хоч вмерти, то й вмерти. Кинувся вогонь на постріли. І набіг на заднє польське військо. Ніхто його не сподівався, ніхто поночі не знав і не бачив, скільки в богуна війська. Розгляділи поляки козаків тільки тоді, коли вони кришили вже їх шаблями. Кинулися задні полки в ростіч, Козаки вдарили на середніх, поточилися на обидва боки середні, щепилися козаки з передніми. Продерся вогун своїми козаками через численні полки ворогів і збив у їхньому війську гармейдер саме тоді, коли поляки і татари зовсім напосіли на Хмельницького, роздерли козацьке московське військо на двоє і одняли вже в останнього чимало гармат. Тепер, поки поляки билися з богуном, а сполохані татари теж припинили свої наскоки. Хмельницький упорядкував своє військо і, обклавши свій табір валом, Змерзлого трупу мав уже змогу дати ворогам добру отсіч. П'ять день поляки й татари добували Хмельницького богуна, але далі не витримали морозів.